Hallå där, stå på tå där, köpa blåbär. Det är i inspelande stund den 14 november. Och det är inte så att jag i desperation försöker komma på någonting att inleda podden med. Utan syftet med att säga det är för att när vi spelar in så ska Joel försöka gissa vad det är som är så speciellt med 14 november. Fan, vad oväntat det här var. Nu, nu han jag nästan till och med tänka ska jag googla? Lite fort. Gör det. Nej. Uh, Okej okay då. 14 november. Nino Cunni släpptes. Eller vad heter det? Nej, du har namnsdag såklart. <laughs> eller har du det? Ja, det har jag. Ja. Eftersom nu jag heter det. Emil så jag ju namns. Emil och Emilia. Ja. Emil, namnet förekom på 1790-talet på 14 augusti men utgick sedan 1901 infördes det på dagens datum och har funnits där sedan dess ja, över hundra år då Emil mm. Det är inte så Fan dumt var stort. Nej, ja. verkligen inte Romersk namn tror jag från början Coolt Ja, det är lite coolt Ja, det är ju coolare än Joel som är någon sån här misslyckad figur i Bibeln som typ eh, försökte göra något bra men blev hjälslagen. Kan inte jag få göra det som till evangeliet också? Något sånt. Markus, Marcus, Marcus får jag vara med? Så jag vet inte om det finns någon känd romarperson som hette Emilius kommer mitt namn ifrån. Ja, med sånt här. A-E-stavning. Ja, ett A-E som sitter ihop. Vad finns det för kända personer som har hetat Emil då? Ganska många då. Ja. Em Emil Stibel, svensk operasångare. Det var det roligaste. <laughs> Stibel. Mm. Jag ska ta med det här namnet. Ja, det tycker jag du är rätt i. Durkheim är ganska låg också. Stiebel. Fransk sociolog. <laughs> Nej, men jag kan för mitt liv inte komma på någon känd, alltså riktig person som heter så. Jo, men för helvete. Det är ju Bröjtegams. Kommer du dit i Göteborg? Emil Bröjtegam. <laughs> Nej. Det är, det, det, där är det stopp. Det är coolast. <laughs> jag menar, Joel finns ju många kända som heter. Gör det? Ja, Joel Kinnamann är väl en, till exempel. Ja, ja. Nu kommer jag inte på ja. fler, men nej, det är så är det. Men, jag, jag... Joel Schumacher heter inte han så också. Ja, han är väl känd. Ja, det var två. Det är kul att bara förknippa med den personen som har gjort den sämsta Batman-filmen någonsin. <laughs> är, är, det där, är det där vi hamnar idag? Vi börjar prata ja. om namn. Tydligen. Det är det så. Nej, jag har faktiskt en sak som jag vill ta upp som eh, jag tycker är ganska intressant ändå. Okay, um, en, en känd person till då som jag bara. Ja, men det är klart. För att det här har blivit kallad alldeles för många gånger. Mm. Emil Sola. Ja, för din del, ja. Men det fanns jättemånga coola Emil-karaktärer. Ja, det finns ju Emil Ratamaye i den eh, Prison Break eller vad fan han heter. Nej, Escape och, Plan heter den. Det är väl en karaktär? Ja, det är Arnold som spelar den karaktären. Mm. Precis. Så det, är, det får jag vara glad över. Men du, en sak som jag skulle vilja höra vad du tycker om. Det här med online-spel som läggs ner mm. utan att få någon form av single player läge hur ska man förhålla sig till det? För det har ju varit ett jävla liv nu om det här spelet som heter The Crew. Som jag ser släpptes 2014. Alltså tio år gammalt. Och har fått både en och två uppföljare sedan dess. Och folk är ju så jävla upprörda nu över att Ubisoft har stängt de här servrarna helt och hållet. Mm. Utan att erbjuda någon form av single play i Uh, och jag, ser så här, och jag, jag ska säga så här. Jag vet inte riktigt vad jag tycker, uh, för de exemplen som folk har är ju ungefär så här. Ja, men, uh, tänk om du köpte ett flipperspel och en dag så funkar inte knapparna. Eller tänk om du köpte ett, uh, en, en bil och en dag så slutar den bara att fungera. Det är precis samma sak. Det är väl en folk... liknelse som haltar rätt mycket kan jag tycka. Ja, jag tror ju... Det är eller lite så mycket tror... som att du har gått på... Jag skulle nog säga snarare att ja, men det är som ett nöjesfält du har gått till hela tiden och sen så har de stängt för att de har gått i konkurs. <laughs> eller en ja. affär och sen så stänger den. Ja, då har du ju visserligen inte köpt en produkt redan. Det skulle vara som att när den affären kursar så får du inte ha på dig den tröjan längre. Så <laughs> den parallellen drar ju folk. Liksom. Ja, men det här är ju eller då vi säger så här och då du har köpt ett årskort mm. eller inte inte fan vet jag lifetime ja. pass på ett ja. äh, nu snakkar äh, vi på Liseberg ja. eller och sen så säger om nej vi har stängt nu ja, men vad mm. fan jag har ju köpt ett livstidspass ja ja nej men vi har stängt nu borde inte det en jävligt rolig tanke Ifall fall Liseberg kurser <laughs> den svin rolig varför är den rolig? <laughs> för att Liseberg är väl synonymt med ha kul när man är upp till 12? <laughs> ja. Vad jävlar vet du? I alla fall officiellt och sen i smyg tills man är eh, 19. För efter 19, när man, när man passar 20, då kräks man ju så fort man åker karusell. Mm. Eller jag gör det i alla fall. Ja, jo, jo. Det, jag tycker inte att det är lika roligt som jag tyckte för. 20 år sedan. Jag nog Eller 25 det, år sedan. Jag tycker nog egentligen att det faktiskt är lika roligt. Men jag blir ju så jävul ståksjuk. Ja oh, fy fan. Och jag, jag ska inte säga någonting. Jag har fan inte varit på ett nöjesfält på typ 10 år. Mer än på konsert på Liseberg då. Ja det var, det var ett tag sedan jag åkte karusell där också. Men... Ja, de, de gångerna jag varit där efter jag fyllde 20 så att säga så har jag blivit så illa illamående att jag var tvungen att pausa och stå och kämpa emot och inte kräkas uppe bland folk. Mm -hmm. Ja, okej. Okay. Men det är det värt. Ja, det är klart att det är. en annan gång Men... som var det problem åt andra hållet. Mm. Det var ingen roligt. För då var jag mitt Nej. i en karusell också när det började trycka på. Ja, oh, fy fan, vad hemskt. Men du, var förresten, vad sa vi om det här nu då? Tycker vi att det är för jävligt att man inte kommer kunna spela The Crew? Nej, nej jag tycker ju fan inte det heller Du har, eh, väl, du har väl köpt ett spel som men, Alltså Om det nu är så Det här är bara ett online-spel mm. Då köper du ju det Du köper ett spel som du spelar online Någon gång så kommer det där lägga av Ja om du köper ett single-player spel och helt plötsligt så funkar inte det, vilket är helt omöjligt. Men om vi leker med tanken, då förstår du att man blir förbannad. Då blir det ja. ju som att du har köpt en bil och helt plötsligt lägger den av. Men så blir mm. det med bilar å andra sidan. Så att den liknelsen mm. är ju tvärkörd. Ja, men det skulle vara då lite som folk pratar om att det är väldigt många som köper digitalt idag. Mm. till stor del, och där de säger att eh, man köper en licens för att få spela, att man inte liksom mm. äger själva produkten på riktigt, och då vet man ju aldrig vad som kan hända i framtiden, såklart. Nej, det är därför jag inte köper digitalt, om det inte finns fysiskt. Mm. Sen kan jag ju säga att nu har jag väl köpt digitalt på P P PC. <laughs> PC, på PC, på PC typ Väldigt många år, så kan vi väl säga. Det har ju inte hänt än. Och Steam känns väl i alla fall ganska stabilt. Det får man väl säga. Men jag har nog faktiskt, så vitt jag kan minnas, inte köpt särskilt många spel på PC. <laughs> Nej. Jag tror att jag har köpt Diablo 2, har jag köpt med expansion. Mm. Karma Geddon har jag köpt första en gång i tiden, för jävligt länge sedan. Det är två väldigt roliga spelköp tycker jag. Särskilt Karl Ja ah, ja för helvete. Eh, Age of Empires 2 har jag nog köpt. Du vet ju sån här eh, papplåda modell ganska hög med mm. eh, köp en för 59 två för 99. Alltså såna där bargain bins eller vad man ska säga. Ja, ah, just det. Där har jag väl köpt något. Ja, jo, jag tror fan att jag har köpt Age of Empires 2 i en sån. Ja, ah, okej. Okay. Eh, men annars så har fysiska exemplar till just PC aldrig varit av intresse för min del. Men Nej. det kanske också är för att PC-spelande har jag alltid gillat. Jag har spelat mycket PC, det är inte det. Men det är kanske inte är mitt primära val när det gäller spel. För mig är liksom tv-spel är tv-spel. Mm kontroll sitta i en fåtölj och eh, liksom försvinna in i en värld och vara bäst av alla i den världen. Ja, jag förstår. Tills man kommer tillbaka till den riktiga världen och är nolla. Ja, det känns igen Om man ju säga. Det gillar jag. Ett litet äventyr där allting hänger på mig och jag är fullt kapabel till att bara lösa all världens problem med våld eller med pussel eller vad det nu kan vara. Mm. Så ska det vara för mig. Eh, men att sitta... Jag tycker, jag vet inte. Det är någonting. Dator känns för mig lite som ett verktyg. Ja, ja. Mer visst. än en spelmanic. Mm. Ändå så tycker jag väldigt mycket om att spela spel på PC. Så det är inte det. Men jag förknippar inte PC med spel. Nej, det, det köper jag fullt ut. Även om jag känner på. De här två speldatorerna som jag köpte köpt nu Jag gav ju upp min Mac Som verkligen var ett sånt Mer verktyg då Så nu får jag väl ändå säga att de är PCna jag har räckt Har ju varit 75% för spel Det får jag ändå säga Sen ska väl så att jag är i tanke på Om jag ska bygga en PC mm. Men innan jag gör det Så måste jag Där jag sitter nu Den som lyssnar förstår ju Naturligtvis inte ett skit av vad jag säger eller vad jag menar med det. Men jag har lite skrot där. En jätteliten tjock tv med inbyggd VOS, ett 98-bit och ett Playstation. Mm. Det är väl om jag skulle kunna göra om då så att det här skulle kunna bli en plats där jag har en spel-PC. Det är ganska lätt fixat. Men det är väl lite sådär där. vet inte. Kommer det vara värt eller hur gör jag med min Macintosh- heter inte längre men som har stående. det är ju en laptop som kan ju flytta på hur lätt som helst men det är väl ja det skulle vara det och nu när jag, när jag hör mig säga det här och det som mm. spelar in när jag säger det så inser jag att men det är ju egentligen inga större problem nej det, det går ju att lösa men det är väl lite, det är förva det lite förvaring som jag behöver lösa först innan jag gör det men mm. på ett sätt så tror jag att det skulle kunna vara värt att göra det. Ja, det tror jag ju också. Jag tror att du skulle ha jävligt kul med en sån PC. Ja, för de senaste två PC-datorerna som jag har köpt, det har ju varit liksom gaming-laptops. Mm. Och det ska man ju inte förringa. Det, det är ganska bra grejer idag, får man ändå säga. Ja, men faktiskt, den som jag har nu, den, den är bättre än min PS5, till mm. exempel. Alltså ja. de spelen som jag kör på den. Nu eh, kör jag ju inte 4K med den. Men ganska hög upplösning i alla fall. Eh, mm. Och det mesta funkar ju hur bra som helst. Eh, de spelen jag kör på den datorn ser oftast bättre ut än på Playstation 5. Sen ja. blir ju en sån liten grej blir ju också jävligt varm. Så att fläktarna <laughs> blåser ju så in i helvete. Såklart att de gör men den funkar liksom, det är ganska gött att ligga i soffan när ha den på soffbordet och liksom spela Doom Ett. <laughs> ja, ja. Och köpa en värsting PC och spela Doom i skrivbordet istället. Och det är ju också det som gör att jag måste nog kanske i den mån man kan som människa fatta mm. ett rationellt beslut. Precis. Men det hade varit kul att bygga en PC, alltså, bara, alltså själva byggprocessen skulle vara spännande att testa på. Jag har ju varit eh, lite rädd för att bygga själv så jag har liksom köpt eh, färdiga paket, om man säger så, eh, Det jag får den byggd. Ja, du, du väljer delarna liksom på en hemsida ja, ungefär, och så eh, bygger de den ut från de delarna. Jag kan ju säga det direkt att jag har ju eh, använt komplett och gått in och. Ja, men den är PCs, nice men jag vill ha lite mer minne i den. Mm. Och så har jag bara klickat på beställ sen. Mm. Ja, men det, det har ju uppenbarligen funkat ganska bra att göra det. Ja, det har du absolut gjort. Eh, sen vet jag ju. <laughs> eh, man ska ju aldrig skriva på ett. Eh, typ på Sveklockers eller på FC att jag har köpt en färdigbyggd då blir man ju så jävla dunder idiot så att det är helt otroligt ja, du hade kunnat köpa alla delarna och bygga själv och så försöker man, men jag vill inte bygga själv, jag betalar de här kronorna extra för att få skiten klar det har ju funkat men fan vad upprörda folk blir men jag känner, att jag är för rädd för att sätta mig ner med det och sen har jag ju hört ganska många Eh, skräckexempel från eh, relativt nära vänner som har sagt Jag ska bygga en eh, PC åt mm, mm, mm. Och sen hör man Nej men den har lagt av Ja men vi ska lägga på lite mer kylpasta Nej ja, det funkar ju inte ändå Så alla de här människorna som ställer om för mig hur jävla lätt det är Så tycker jag att det krånglar jävligt mycket för dem Och det skrämmer liksom mig lite Ja nej men det är väl just om man ska ha kylpasta eller sådana här thermal pads och sådana här grejer om man inte vet varför man har det på sina grejer eller hur mycket det ska vara mm. för det är väl när ett, ett chip i datorn en CPU kanske ja. eller vad det nu kan vara jag kan inte alla de där termerna men de där blir ju jävligt varma förstås ja såklart. Och, och den här värmen måste liksom spridas så att, det blir, så att den inte blir varm utan den får nudda någonting som också blir varmt så att värmen blir jämnt fördelad så kan man säga och mm. då är det väl det finns ju sådana som ser ut som små skiskraper jag vet inte vad de där jävlarna heter nej Men ja, mellan, mellan ett datachip och en sån så behöver man väl ha någonting som gör att de får kontakt med varandra du kan mm. kanske inte bara lägga dem direkt på chipet eller sådär. Och då behöver du ju ha någonting som kan leda värmen från chipet till den grejen. Mm. För annars låter det som när folk säger att jag måste ha mer kylpasta. aha okej, okay, man kletar på någonting som gör att grejerna blir kalla. Ja, ja jag vet inte fan hur det där funkar exakt. Jag ska vara helt ärlig, men det... Nej, jag vet inte det heller. Jag har lärt mig det där bara för att jag har skruvat i ett Nintendo 8-bit och undrar vad ja, ja. plåt grejen i Nintendo till ett <laughs> Okej. Okay. Sprida värme. Ja, precis. Fördelaren. Mm. Det, det är samma i Super Nintendo. där är ju ett litet chip på vänstersida om man skruvar isär den. Som mm. är fast skruvad i en stor metall eller i Super Nintendo och jämfört med alla andra delarna så är den ganska stor, så är den mm. fastskruvad i den och det är för att det chippet inte ska bli för varmt och så då ska värmen ut i metallen. Så att, ja, okej. Okay. Okay. Leder bort värme från chippet. Mm. Någonting sånt. Det finns kunniga människor som är jävligt duktiga på sånt här som kan förklara på ett mycket mer pedagogiskt och korrekt sätt. om jag, ja, kan, för jag tyckte att det var ganska bra förklarat ändå faktiskt. Den, den terminologin som skulle krävas för att förklara på mer avancerad nivå det är tvärkört för mig. <laughs> Okej. Jag, jag har ja, ja. mina egna abstrakta små system i huvudet när jag tittar på sådana där grejer som byggs upp istället Ja, ja. Men jag tyckte det funkar ganska bra med ändå ja, men då så. Ja. och då får man väl ha kylpasta så att de här eh, ja, får någon form av kontakt med varand. det var ju samma mm. med mitt Gamecube till exempel där är det en ganska stor sån som man måste plocka av om man ska chippa den Okay. För annars kommer du inte åt de delarna, eller en del i alla fall som du ska löda fast på. Mm. Och där är det ju sådana thermal pads. Mm -hmm. Och de vill man inte ha sönder så därför måste man köra Gamecuben i kanske en kvart så att det blir lite varmt för då kan du eh, vicka den fram och tillbaka försiktigt så att du kan ta loss den. Mm -hmm. Så att okay. de thermal pads är intakta när du tar loss den. Ja, jag förstår. Eller så kan man byta ut det nya. Det är inga konstiga. Det ser ut som typ häftmassa i fyrkanter. Ja, okej. Okay. Så det är lite kletigt liksom. Mm, jag förstår. Elefant. Elefant? Ja, jag tror att sån här pasta som du pratade om så hade jag en dagisfröken som kallade det för elefantskit. Jaha. Ja, jag har alltid kallat det för hästmassa. Ja, det mm. låter väl rimligt. För det, det är det där det är. Så jag tycker att det är hästskit som man har färgat blått. Mm, var det ju precis. För. Nu är det vitt, tror jag. Ja, det stämmer bra det. Uh, jag på kan om en annan det som barn också. <laughs> ja, vem gjorde inte det, höll jag på att säga. Det var ju Tuggummi. Men, ja, precis. Men du, på om en helt annan nästan sak. Det har ju släppt ett spel uh, som vi har pratat om lite tidigare med... Uh, hur känner du nu nu har det gått lite tid i så fall med det här Dragon Age-spelet som har kommit. Ja, jag kommer nog vilja prova det. Jag mm. uh, har ju tittat lite på det och jag blir lite så här, fan vad det ser action ut. Eller du får fråga sig, pratade vi om det här förra veckan? Jag kommer fan inte ihåg. Nej, det gjorde vi inte. Nej, Bra. Det fastnar lite när man skriver på forum och när du och jag pratar privat. Vad mm. sa man egentligen i podden fram och tillbaka? Ja, men så är det ju nu mm. våra chattkonversationer och så här, Men det här pratade vi om i podden förra veckan. Nej, det gjorde vi inte. Vi skrev mm. om det. Ja. Uh, men det ser ju extremt actionfokuserat ut. Mm. Och det tyckte man ju många. Jag, säger, jag tyckte att Inquisition var ett jättebra spel hade skitkul med det under ganska många timmar men blir ju lite skrämd nu då när jag ser vad det får för betyg det här spelet och att det får väldigt bra betyg från recensenter men betydligt sämre från spelare och man ser att det är inte jättemånga som spelar det är på Steam och ganska många refunds på stream har man ju sett också. Så ja, det är ju ändå en liten varningsklocka kan jag tycka. Ja, för det är en annan sak. När kritiker hatar någonting så kan det ju vara jävligt bra skit. Mm. Jo, det, det brukar så kan det vara. en bra tumregel och när kritiker gillar någonting så är det mm. AAA som är... Du behöver bara trycka på en knapp. <laughs> ja. För allting handlar om grafik och fysik och inte så mycket om gameplay. Nej, exakt. Det är en lite tråkig utveckling, såklart. Det pratade vi däremot om förra veckan. Det har vi pratat om, det minns jag. Nej, men jag har ingenting, egentligen varken positivt eller negativt att säga om det. Mm. Men det jag tror vi har sagt i podden, det är väl att du måste väl spela klart Inquisition som du har påbörjat. <laughs> ja. Mm. Men eh, det vet ju alla som har lyssnat på den här podden här ett tag att eh, jag pausar spel men jag lägger aldrig av med dem. Nej exakt och det får jag säga det är ju någonting som är in i helvetet imponerande att du kan ta så långa pauser och så snabbt hitta rätt igen. Ja, ja det är nog det. Jag tror inte jag känner någon annan som gör så. Nej det gör nog fan inte jag heller Men däremot så pratade vi igår hur många spel du hade klarat i år hittills och mm. menar det är ju för fan nästan två månader kvar mm. Du var uppe i 60 tror jag du sa ja. Och jag säger det är över ett i veckan Och även om du sa då direkt till mig att Ja men några av spelen är ju under timmen Jag kan ju klara ganska många bara på en kväll då Ja, men ändå. Jag tror ändå att det är ganska mycket. Jag tror inte jättemånga klämmer 60 spel på ett år. Det tror jag faktiskt inte. Nej, det kanske inte är. Det har jag inte kollat upp. Men då har jag ju gått in för och klara så många som möjligt också. Det är inte så att det här är vardagsmat för mig. Det är det inte. Utan det får jag får ju anstränga mig lite också. Men det som kanske skiljer det här året jämfört med eh, sist gång som jag körde över hundra spel är att jag har kört ganska många långa spel i år. Mm. Eh, sen ska jag erkänna, några är ju gamla sparfiler, det hade kommit en bit ah, ja. och, så, och så räknar jag som ett avklarat spel i år, när jag blir klar med spelet. Eh, men ändå ganska många som är rätt långa. Ja, ah, okej. Okay. Det är, eh, fan är det? Låt mig bara få räkna här. En, två, tre. Eh, mm. Fyra. Ja. Fyra Final Fantasy-spel ändå. Ja, det är ju bra jobbat. För fan, de kan okay. ju för fan vara över hundra timmar. Ja, men jag tror jag tog 55 kanske timmar på Final Fantasy 7. Ja, för det är du klar med nu. Det har du mm. inte sagt idag. Nej. För det pratade okay. vi om förra veckan. Ja, det klarade jag i förrgår. Mm. Och ändå... Jag, jag ska inte säga att du har sågat det tidigare, men som du sa förra veckan där att du tycker att det är inte är det bästa, men det är ett av det bästa. Och mm. Du skrev ju till mig häromdagen att du fixade några vapen till förutom. Alltså, jag fixade ju alla, alla karaktärers specialvapen, även om jag inte använder alla karaktärer. Ja. Men så var det de här äh, hemliga bossarna, eller om valbara bossarna, var det Emerald och Ruby Weapon. Ja, så sa du. precis De har ju aldrig ens haft en tanke på att bry mig om när jag körde det tidigare, men nu var jag jävligt sugen på att köra dem. Mm. Eh, men det är ju bossar där, ja men du måste, ha en, du måste ha vissa materia och du måste göra på ett visst sätt för att klara dem, man. och då är det då vet du vad du ska göra så är de rätt lätta faktiskt. Ja, okej, okay. okej. Okay. Det är väl lite som i Final Fantasy 8 är det en liknande grej med eh, där är väl den riktigt svåra bossen Omega Weapon. Mm. Eh, kul process att få den att dyka upp också. Men då ska du ju använda någon magi som heter Aura som gör att eh, dina karaktärer blir eh, helt odödliga. Aha. Nej, Aura gör så att du får en limit break och så är det Heroen item som gör att de blir odödliga. Ja, okej, okay, nu förstår jag. Och då spelar det ingen roll vilka attacker bossen använder mot dig. För då klarar du dig. För har du okay. inte den så kan du inte klara bossen. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det låter ju kul. För den använder attacker som skadar, typ som meteor i de här spelen. Att en du blir träffad kanske fyra meteoriter. En av dem ger 9199 skada. Mm så det är liksom, det är helt lönlöst du, så där ja, måste visst. du veta hur du ska använda dem där så du är helt odödlig och eh, använder Aura för att få Limit Break mm. då är det bara att göra eller bara och bara, men se att eh, sammanlagt 10 Lionheart med huvudkaraktären i 58 så är ju ja. klar eller ja, okay. om man fuskar så där med Cells eh, Limit Break som jag pratade om för ett tag sen också och såna bossar är ändå ganska kul Ja. ja, ja, visst. Och det finns det ganska många av i Octopath Traveler. Och det var väl en sån boss jag dog på nu senast. Okej, okay. Men där är det kanske inte, gör du bara så här så är det bara att köra. Utan mm. här må, måste du ha dels ett visst sätt att göra det på. Men du måste också ha strategi och vara lite på tårna när du kör. ja, ja okej. Okay. Så det är väl, ja, det så vi minska min backlog i alla fall Final Fantasy 7 i alla fall mm. är ju ja nu mer tycker jag att det är en av de bästa i serien nu när jag verkligen kom in i det på riktigt och börjar förstå grejen om man säger. Mm. Det är väl lite mindset det kan fucka upp rätt mycket för en. Ja, såklart. Men du på tal om om vi håller kvar lite det nu har du kört Final Fantasy 7 och ett gäng andra Final Fantasy i år så har du. Mm. Om man tittar på efter sjuan då Mm. Om man kommer till 8 och 9. Jag tror att du. Har, är det åtan eller 9 som du har, sagt... eller till och med tian som du har sagt att du tycker om tidigare. Är ja, det något 8, annat. Nan tycker jag väldigt mycket om. Eftersom mm. jag tycker att junction-systemet är. Jag gillar det. De som mm. inte gillar 8 tror jag inte gillar junction systemet. Och jag kan förstå att man inte gillar det. För det är. Ja, jag vet inte. Det är kanske lite väl konstigt att sätta sig ja. in i. Okej. Okay. Men om man ser så här då. Eh, Finns det något annat Final Fantasy som du skulle vilja testa här näst? Hur, hur är det med tolvan till exempel? Är det något som du skulle vilja prova på igen? Ja, definitivt. Det har jag ju påbörjat två gånger. Mm. Gillat det, men det är någonting med det som... Jag, jag tror Känns. nog att det är fight-systemet som jag tycker är coolt, men Uh, man, man kan låsa upp så att det blir mycket okej, okay, det är väl, vad fan heter de gambits eller någonting och så kan du lägga in gambits som gör att uh, okej, okay, men om din karaktär är under så mycket HP så kommer han att använda den här magin eller den här mm -hmm. att, att du kan låsa upp gambits så du mer eller mindre kan styra hur din gubbe gör utan att du själv gör någonting. Ja, okej. Okay. Uh... Det minns jag att jag, ja vilken speltidning kan det vara som funnits då? Var det, var det Superplay eller PC Gamer som var aktuella när tolvan släpptes? Så att Det ska väl vara väldigt, väldigt speciellt. Men samtidigt så fick jag en känsla av att kan det ha varit första gången som Final Fantasy tog steget mot lite mer action inriktat mm. och inte så klassisk JRPG? Ja, definitivt. 4-12 var en jättemycket. Det bara inte, eh, jag tror att jag har spelat det i du vet, de här perioderna när man inte är så sugen på att spela ett sånt jävla långt spel. Ja, jag förstår precis. Det var ju lite som det blir för mig, eller så långt spel. Men eh, ett liknande spel när jag hade kört klart Wukong och så sa du till mig: Snälla, kan du inte prova Lives of Pie mm. eh, eller Pi? Eh, och då kände jag direkt att nej, den här typen av spel orkar jag inte med nu. Uh, körde fast, jag tyckte det var ganska svårt och kommer ihåg att ja, men nu tog jag mig förbi det här och så klättrade jag ner för en steg och så kom det fem fiender och slog ihjäl mig och så kände jag bara, äh, fan jag har inte orken för det här nu Nej, det har nog känt med Final Fantasy XII, att det var inte lika roligt att grinda på det som andra Eh, spel. Det, det, det var inte lika simpelt, eller så är det det. Fast jag har bara inte hittat rätt ställe att göra det på. Ja, nej, men så kan det ju vara också, naturligtvis. Körde på Switch för några år sedan. Tycker att det är jävligt gött spel. Så att det, jag har egentligen ingen anledning till att inte köra det. Men ett spel jag skulle vilja ge en ny chans är väl Final Fantasy 10 då. Ja, okej. Okay. För det tyckte jag ju var... Jag gillade inte huvudkaraktären överhuvudtaget och jag tyckte att storyn var jävligt cool men eftersom jag inte gillade karaktärerna så mycket så där men du så vet tyckte det... jag tyckte att gameplayet alltså fighterna och det var jävligt roliga. Okej. Men jag förstår det fullt ut. Jag har ingen aning om det här spelet men det räcker ju att se på omslaget att den här huvudkaraktären här det är en jävla smillfink. Mm. Och redig jävel. Så det är väl. Han tilltalar mig inte alls bara på bilden Så jag förstår det. <laughs> nej han Och sen tyckte jag också att de. Det var ju det första tror jag, med röstskådespelare. Aha. Och jag gillade inte det. Nej Det, det är ju samma när man. Nu, nu köper ju att det är röstskådespelare i sälla att de pratar. Men det är någonting med att man hellre läser för att få. Det är som när man läser en bok, eh, en mm. bok eh, där har du bilderna i huvudet. Och kollar på ja, en film så är det någonting som inte riktigt stämmer att nej men jag tycker inte att eh, den skådespelaren var nu kan vara passa den karaktären. Så kan det mm. vara med röstskådespelare i spel där i början. Ja, så visst. tyckte jag att nej men det känns inte som att huvudkaraktären har den rösten. Nej, det det kan ju bli så ganska särskilt jag bara tänker tanken på både Half-Life med Gordon Freeman mm. eller för den delen då Link. Nu får du rätta mig. Han har väl ingen röst i varken Breath of the Wild eller Tears of the Kingdom heller va? Han Även andra. Han har ju en röst då när han rullar och hoppar och sådana grejer. Och ja, ja men skulle de bestämma sig för att ja, nu är nästa Zelda då ska Link ha en röstskådis då får de ju passa sig jävligt noga va? Mm. Så att det är blir rätt. Men det är väl det också att många sådana JRPG så har, är det ju en sån silent protagonist. Ja, För visst. på något sätt så ska man väl själv då leva sig in i den att det, ja, det är den själv. Absolut. På ett sätt. Och om man då har en huvudkaraktär som är dum i huvudet så <laughs> känns det ju lite jobbigt. Och att det dessutom ja, ja. är en sån här sportfåne också. <laughs> Det känns ju inte som att det är det klientelet på den tiden i alla fall som spelade tv-spel. Nej, det tror inte jag heller. Åh, han är precis som de här kaxiga jävlarna i skolan. Nej, det här skippar vi. Ja, nej. Då är man ju fel utifrån första början kanske. Det är ungefär som att huvudkaraktären i det här spelet är slatan, bara att han är dum i huvudet också. ett mm. roligt exempel. Ja, men en, en sportstjärna och det enda jag kommer att Ja, på var... nej, nej, nej, nej, nej för helvete. Det Mats var helt Sundin perfekt då. Nej, det var helt perfekt med Slatan. Jag säger att Slatan ska göra eh, russinen till link i uppföljaren till eh, Tears of the Kingdom. Nej, man gör så här, i vissa spel så har man ju skådespelare fast du digitaliserar dem. Ja. Som det här skräckspelet med han från Queen-filmen bland annat. ja Ja, visst. Eller. Um, hur kan man tappa namnet? Bruce Willis ja. i Apocalypse. Mm. Fast det är Sälda och, och så är det Slatan som är link. Ja, jäklar vad kul. Ja, det hade varit helt perfekt skulle jag säga. Så har de ju för sig gjort på remaken på Resident Evil 2 och 3. De har vi gjort det på 7 och 8 också. Så är det väl riktiga skådespelare som de har digitaliserat. Mm eller modeller kanske snarare för att det är andra personers röster ja, ja, ja. det skulle vara någonting nej men som Final 10 skulle jag ändå vilja ge en chans till för jag har inte spelat det sedan hösten 2005 nej okej okay. det är 19 år sedan Ja, bara en sån sak Du får ta, ta tag i det Men nu lovar du mig Innan vi spelade in här att Det, det, det får väl bli kökklart Bokong nu bara Jag vill så jävla gärna Höra vad du säger om den här Apsvåra bossen mm. Om du tycker att den är rättvis Och en liksom fair utmaning Eller om du bara tycker att den är irriterande Det ska mm. bli det skitkul att höra faktiskt mm. Ja men det, det, det måste bli så det måste det faktiskt. Jag, jag har en ledig dag på söndag. Jag kan försöka ta tag i det. Nu vet jag att jag tror i de kapitlen du har kvar, det tror jag att du grejer kanske, okej, okay, kanske inte på en dag då. Men jag Nej, tror att du löser inte. det. Ja, jag ska inte säga verkligen inte för jag kommer ihåg. Uh, den här sista kapitlet uh, gick jävligt snabbt för mig mm. faktiskt. Uh, det är en sån där jävla boss som många tyckte var väldigt, väldigt svår, men som jag uppfattade som... Och det är det som är det roliga med de här spelen att jag tyckte inte att de bossarna var så svåra. Nej. Möjligtvis att jag kan ha varit lite, lite hög level. Kanske. Men å andra sidan hade jag svårare för andra bossar i det kapitlet som många andra verkar ha tagit sig förbi ganska lätt. Jag tror inte det hänger så där. jättemycket på level? Jag har inte märkt någon jättestor skillnad i spelet när jag har levlat min karaktär. Kanske att man har fått lite, man har fått lite mer livmätare eller sådär. Men, mm. men när det gäller att göra skada och sånt där. Så tycker jag inte att det är någon större skillnad. Jag tycker att det är ganska skriptat på det sättet. Att du ska göra en viss mängd skada på olika banor. Mm. Det är väl en sån grej som jag tycker har varit lite så här halvsekt. Ja, just det. Eh, I andra spel så kan du ändå välja någon typ av vapen. Där du kanske gör jättemycket skada. Men du får andra typer av... Eh, är nackdelar. Att det kanske är, om mm man -hmm. har ett stort svärd så går det, tar det lång tid att svinga det, men du gör en jävla massa mm. skada och så lär du dig att tajma det. Så är det bra, här har du bara den där jävla pinnen. Ja, precis. Uh, där tyckte jag ju, som jag har sagt flera gånger, vi har haft en typ ett helt på kongansnitt och återkommer till det jävligt många gånger. Men uh, jag tyckte ju framåt slutet av det här spelet att jag, dog, att jag då blev lite. Belönad för dem För den bilden som jag hade valt mm. Att alltså, liksom, det liksom tog lite tid Alltså ja nu Nu funkar det och nu kommer den här jävla Karaktären bara bli starkare Och starkare mm. um, Och det var att jag körde ju på en sån uh, Att jag skulle kritta Mycket eller vad mm. man säger Ja det har jag inte reflekterat Över en enda gång eh, Nej så att... Men som sagt, det dröjde väldigt länge att nu har du ju trots allt två kapitler kvar och det kanske var i slutet på ett av de kapitlen som du har kvar som mm. det gick upp för mig. Så vi får se ifall du kommer uh, känna samma sak. Och sen har jag ju efteråt tittat på lite vad kör folk för olika bilds? Mm. Och det finns ju hur många olika som helst som de har valt. Så att jag tror att liksom, det gömmer sig ett litet mer avancerat system där som jag tänker kan bli jävligt intressant den dagen det här företaget gör ett nytt spel. Mm. Inte nödvändigtvis uh, Wokong 2, men liksom ja men, vi kör vidare på samma typ av spel, men kanske gör något helt eget. Mm. Då tror jag att de kan komma på något riktigt häftigt faktiskt. Mm. Nej men, det, det här var ju bevisligen ett bra spel, så att det, jag ser gärna ett liknande spel. Mm hur går det med uh, Ghost of Tsushima då? Um, det var faktiskt så att jag tror att jag har inte jättemycket på det här kapitel två kvar men jag kände eftersom jag spelade mångt och mycket för att jag vill ha det spelat Mm så tog jag faktiskt en liten paus från det. Ja, men jag gjorde en liten mini-em, skulle man kunna säga. Och säger, jag behöver någonting som är bara... Kanske lite järnröd action med mycket humor. Så just nu håller jag också på med Uncharted 2 faktiskt igen. Okay. Uh, och det vet jag... Det så jag du tar en spel... ett spel och du spelar om ett spel? Ja, du ser ja. Uh, Och det vet jag ju. Första gången jag spelade, helt fantastiskt. Förstörde nästan en hel B-uppsats för mig. Det ordnade sig till slut när jag tog mig i kragen. Men det, var så, det gick inte att lägga ifrån sig. Men det här är så ju på Playstation. och se uppsats för mig då. Mm. Fast det här vetes är ju med se uppsatsen mm. För det här kände jag väl nästan att det var nog det var ju under en period kanske när jag köpte min PS3 2007 typ. Att det var ju, då hade inte jag spelat på riktigt på kanske ganska många år. Mm. Och då blev ju Uncharted 2, jag hade ju nästan aldrig varit med om något liknande. Det var ju så filmiskt och det fanns mycket humor. Och det var ju röstskådespel på, på en nivå som inte jag hade upplevt tidigare i alla fall. Så jag kommer ihåg att jag älskar ju det så fruktansvärt mycket då. Mm. Så är det i efterhand kan jag väl säga att det har åldrats helt okej. Okay. Jag tycker att kontrollen är jävligt sladdrig. Och att den envisas med att uh, när du klättrar här då ska du se spelet från den här vinkeln. Mm. Som en... Oj, på rapa. En uh, fast kamera som jag tycker att jag ibland har tänkt så här men vart fan är det jag ska kasta mig? Mm. Jag vill ju vrida kameran och kunna titta efter. Men det får jag inte så det, kan jag säga, det känns att det är ett Playstation 3-spel. Okay. I Uncharted 4 till exempel så är ju kameran helt perfekt, mer eller mindre skulle jag säga och den kan jag väl sakna lite när jag spelar om det, men fortfarande ett väldigt väldigt bra spel och det är ju jävligt skönt att det är, har jag sett kring 10 timmar och att jag spelar två kvällar och när jag sparar spel så står det Ja, kampanjen. 53 procent. Alltså, ja, okej. Okay. Jag har redan gjort hälften utan att anstränga mig allt för mycket. Och nu säger jag det som... Det kanske låter som att det skulle vara lite negativt, men jag ser det som positivt att det här spelet är bara tio timmar. Det är helt perfekt för mm. den här typen av äventyrsaction, liksom. Det är skönt att spela förutsägbara spel också. Det är då, eh, tycker jag, som spel blir avkoppling och återhämtning. Ja, Precis. Uh, sen kan jag väl känna lite så här då att det som de här spelen kämpar en del med det är att ska de ha övernaturliga inslag eller inte? Mm. Um, och jag ska väl inte spoilera det här spelet heller men jag kan väl köpa att man kan väcka något gammalt monster till liv som tål mycket skott. Mm. Däremot så har jag jävligt mycket svårare att acceptera att det finns lite minibossar som att jag kommer på den här tågbanan som är fortfarande helt fantastisk och spelar både rent grafiskt och gameplaymässigt men att i slutet av den står det liksom en bad guy som ska vara lite miniboss som jag kan skjuta tio skott i huvudet på utan att han dör. Och sen kommer jag fram till honom Och så blir det lite boxningsmatch Och så ser jag, ah, nu blir det en katsin Nu klarar jag den här bossen Och så ser man ut och gör som med alla andra fiender Man bryter nacken på honom Går vidare, men sen blir det ändå att Nej då, han lever Och kommer tillbaka för att försöka döda mig en gång till De inslagen Känns ju inget vidare Och de finns inte alls i det fjärde spelet ja, okay. För den delen heller Men varför man valde att göra så det tar mig ur världen lite faktiskt. När det, nästan allt annat är, ja, inom citationstecken, då, verkligt. Mm. Men det är ju faktiskt ett obegripligt val att ha minibossar av den typen. Ja, det är det faktiskt. Mm. Det är en sak i Resident Evil, men då är det ju... Ja, men det, det är en helt annan premiss. En trovärdig premiss. förklaring utifrån hur världen ser ut där. Exakt, exakt. Nej, men trovärdigheten är fan viktig alltså. Mm. Eh, men återigen då. Eh, minor complaint ändå. Det är ändå bra. Men eh, ja. Jag körde ju aldrig det. Jag körde ettan. Tyckte det var helt okej. Okay, kände mig nöjd. Ja. Eh, sen är det väl så. Det är väl väldigt många som säger som du sa. att eh, När man spelar ettan nu så känns det som att de hade något jävligt bra på, på gång. Mm. Och det blev ändå en succé för dem. Så det gav dem musklerna att få till både Uncharted 2, 3 och 4 så bra som de blev. Och för den delen också, så småningom då det läste fast. De lärde sig nog en del där, tror jag. Ja, det läste de. Det är det första spelet. en ordentlig chans. Jag kan ju inte... Bara avvärda det som ett halvbra spel När typ alla älskar det spelet Ja, men alltså usch, Det är så jävla svårt Med det där, det är ju precis vad man Är ute efter Liksom Det är ju väldigt Storytungt Och vissa scener i det där spelet Det blir ju liksom såhär att Jag blir ju typ känslosam Lite sentimental, du vet mm. Har man inte den biten så man blir det Ja, då vet du fan men det är ju det som är grejen med att läsa en storyn är ju skitbra, alltså i spelet. Mm. Men så gameplayet tycker jag inte om så mycket. Nej. Jag tycker att det funkar bra så länge det inte är för mycket ren. Ja, så länge det inte bara är en charted action, så mm. kan man väl säga. Och det spårar ju, eller spårar ur, men det blir ju väldigt actiontungt framförallt precis i slutet. Och jag kommer ihåg när jag spelade första gången. Och återigen då, jag kanske inte spelade alls lika mycket som jag gör idag. Men jag kommer ihåg, fan vad jag kämpade med det där. När man känner att det här är en karaktär, nu har jag, jag har smyget mycket. Tagit mig runt fiender och liksom undvikt strid. Men nu helt plötsligt förväntas jag att meja ner fiende efter fiende. Där tappade det mig lite då. Sen får jag säga att det börjar väl bli dags att spela om The Last of Us också och se ifall har det gjort samma resa som Uncharted 2 har gjort. Tycker jag inte att det är lika bra idag. Mm. För det säger jag ju fortfarande. Både jag och vår gemensamma kompis uh, HP där säger att det är lätt topp 5. Bästa spel man har spelat det första Uncharted 2. Undrar om man tycker samma idag. Och det är väldigt lättlöst. För det är väl med på. Jag ska inte säga Sony's version av Game Pass men den här månadstjänsten som de har så tror jag att den ja, um, ja, Remaster som släpptes till PS4 finns där. Jag körde ju den ja, kanske och är ett i, år sedan. Inte, ba, inte bara den remasterade utan det finns ju en remaster och sen finns det en version som heter The Last of Us Part 1 som är liksom typ grafiken i nivå med tvåan ja jag får prova igen jag körde den remasterad PS4 när, ja men det kan varit ett år sedan mm. och kände att nu blev det här spelet svårt av helt fel anledning ja ah, okej okay. att det var inte utmaningen utan det var kontrollen som var jävligt konstig och AI in i fienderna kände var jag inte riktigt med på ja de kan inte mm. höra någonting Eh, jag, jag råkar göra fel eh, som jag erkänner är ett fel, de kommer och äter upp mm. mig. Sen kör jag igen och eh, är typ på andra sidan kartan mot vart fienden är och så helt plötsligt kan de höra vad varenda grej jag gör och käkar mm. upp mig. Ja, jag förstår. Och så kan man de skjuta dem och så är kontrollen eh, lite långsam va. Ja. <laughs> ja nej men då tycker jag att släpp den där remasterade PS4-versionen och spela den som är till Playstation 5 istället. Ja, jag tror det. att den är med på PlayStation Plus extra ska man väl ha eller vad den nu heter. Jag lägger mig där. men ja, jag har premium tror jag så det blir inga problem. Ja, men precis. Lite onödiga det... pengar för jag ville spela PlayStation 3-spel och så visade det sig att man cloud streamar <laughs> dem och det provade jag och det var ju svin dåligt. Ja, okej. Okay. Ja, ja, det är sånt som händer. Ja. Nej men det är fan en del grejer så okay, men det där kanske man ska ta i. Jag är väl lite i ett läge ja, jag borde fixa min backlog och jag borde skaffa det senaste Zelda-spelet som kom för inte så länge sedan mm. och Silent Hill 2 och så vidare. Men jag är också lite sådär, men det där spelet gillade jag inte. Jag kanske gillar det nu. Du vet man får ja, lite blodad okay. tand nu när Final Fantasy VII ändå har greppat tag i mig så här. Exakt. Vad fan kan det bli 27 år senare? <laughs> ja, det blir det väl. Det är snart 30 år sedan, då, med andra ord. <laughs> så det har väl skönt att jag får vara med i den klubben och folk som är fan till det spelet. Ja. Så jag blir ju lite så här. med Dirge of Cerber, ska man köra det kanske? Crisis Core, <laughs> ska man köra det kanske? För jag började ju köra sjuan nu till PS1 bara för att jag var nyfiken på remaken fall det för Final 7 har ju sina plot holes kan jag tycka det känns lite tunt på ett sätt men mm. det har ju aldrig varit jätteavancerad story i de där spelen så att, eh, men det var, det var någonting som kändes lite platt tycker jag nu också eh, och det är väl karaktärerna som jag liksom, man får aldrig riktigt lära känna dem de är Nej, samma okay. karaktärer när du träffar dem även i slutet av spelet. Mm, okay. Sen tycker jag karaktärerna ser förbannat coola ut. <laughs> ja visst. Och det är ju minst lika viktigt egentligen. Egentligen hade jag nog velat att Vincent Valentine skulle vara huvudkaraktären. Mm -hmm. Okej. Okay. Han känns mest relevant på det viset. Än ja. vad Claudia. Mm, Okej. Okay. Och så får vi verkligen komma överens om att han heter inte Claude. <laughs> ja, nej, det gör han inte. Nej. Jag, jag vill bara få det sagt. Han heter inte Claude. Nej. Man undrar, vad har jag sagt i alla år? Inte Claude. Jag, ja, jag... ja, det måste du ha sagt. Annars hade ja, jag, jag tror ju... det faktiskt. Annars hade jag pikat dig med den och det gjorde jag inte. Annars med. hade vi inte haft en podd idag. Nej. <laughs> right. Men på tal om att du nämner Zelda här nu då, mm. eh, så ser jag här en, en liten, liten nyhet som verkar ha kommit ganska nyligen. Att eh, Nintendo eh, verkar vilja fortsätta att utveckla ja, både sälda eller som det står här med fågelperspektiv. Mm. Eh, det känns lite kul tycker jag. Trots att jag inte äger en enda sol nintendo konsol nu då, så tycker jag ändå att, att de behåller det arvet så att säga tycker jag bara är roligt. Det är väl som med Super Mario, de har 2D gameplayet och sen har de spelen som är liksom 3D-gameplayet. Mm. Att vi har arvet från Super Mario 3 å ena sidan men å andra sidan så har vi arvet från Super Mario 64 om vi ser dem mm. som grunderna till de nya spelen. Yes. Och det så, är väl fullt rimligt att tänka så. Så är det väl inte orimligt att Zelda har arvet från Ocarina of Time och A Link to the Past? Mm. Uh, sen kan jag ju uh, inget ont om det här uh, senaste, vad det nu heter. Jag kommer inte ihåg vad det vad det heter nu, men man spelar ju som Zelda i det här spelet. Mm. Uh, och att man ska använda en trollstav för att kunna kopiera objekt och så vidare. Um, och de gjorde ju en uppföljare Till A Link to the Past uh, Det heter någonting med Between Worlds va? Ja, A Link between Worlds Ja, uh, tack Jag uh, bara tänker Någonting som bara är helt nytt Ja Jag tänker, behöver inte vara en uppföljare till A Link to the Past Men liksom, kör den grejen Men bara en helt ny cool story Ja Det skulle fan nästan kunna få mig att skaffa En Nintendo konsol igen men Det var väl så när A Link Between Worlds skulle komma, eller de skulle väl göra en remake på A Link to the Past till 3DS mm. tror jag. Men så var det väl någon som jobbade med det som sa men hade det inte varit coolt om vi gjorde ett helt nytt spel som är i samma stuk bara. Mm. Och så sa och... jag, okej okay, om du kan göra ett så varsågod. Ja, det är jävligt härligt svar att få. <laughs> Man tänker ös på med det där, tänker jag. Gör rätt till för fan. ja. Ja, eller varför inte... Ejo Anoma, eller vad, vad fan heter den? Ejo Anoma. Ja. Men om... Om de skulle försöka squeeza ut lite till innan Switch liksom tacka för sig. Och de har, de har ju släppt alla möjliga typer av Nintendo-spel, fast remasterade jag vet inte hur många liksom Wii U-spel som nu finns på Switch. Ja. Skulle man ändå inte kunna ha A Link Between Worlds till Switch. Jo, varför inte? Jag tror att de skulle få fler att upptäcka det spelet. Mm, det tror jag också. 3D-spelet är väl ett 3D-spel av en anledning, och det är ju 3D-perspektivet. Det är ju lite sådana mm. effekter och sånt. Men det spelet funkar ju helt eh, fantastiskt även i 2D. Och mm. med lite högre upplösning så, så tror jag att det skulle kunna vara ganska kul att ja, få köra det också. igen. Och Men det de känner jag väl. det. på 3DS kan köra på Switch. Det kan nog de väl greja. Det, alltså, det är ju trots allt en Switch 2 på gång. Bekräftad som bakåtkompatibel nu för övrigt också. Mm. Vilket jag tror är ganska viktigt. Ja, jag tror att det är viktigt. Egentligen tror jag inte man bryr sig svin mycket om bakåtkompatibilitet. Men om det är bakåtkompatibelt med förra generationen. Alltså som att PS5 man kör PS4-spel till exempel. Ja, visst. Och det hållet så tror jag att det kan vara ganska värt. för. Ja, det tror jag garanterat. Om PlayStation 4 ändå liksom är relevant även när PlayStation 5 har släppts. Mm. Så kan det vara värt att köra PlayStation 4-spel på den. Så är det och så vidare, eller om du köper en Switch 2 att du ändå kan fortsätta spela dina gamla Switch-spel på den mm. för man har väl inte jättemånga spel i början på en ny generation Nej, så är det väl Men det som jag tycker är allra viktigast för Nintendo att lösa, det är väl att eh, nu har de ju faktiskt byggt ut en jävligt avancerad liksom, butik men i både 64-spel och så vidare och så vidare mm. att det finns nu i stort sett direkt på den nya. Så att det inte ska vara så att nej, det tar ett tag. Nej, men och det är så väl, när, när det väl släpps så, ja, men då kommer de här gamla klassiska NES och igen, uh, spelen igen. Att, liksom, det får vara samma butik nu. Snälla, lös det. I jag. kommer vi släppa Super Mario 3 för femte ja, gången. Men precis, lite så. Uh, nej, men jag, jag tror kan... att det är väl Nintendo Online det är väl samma, det är väl en app typ som du laddar hem där Nintendo 8-bit spelen är ja. jag kan inte tänka mig annat än att du laddar hem samma app på din nya Switch, Nej, jag eller vad den nu att... kommer att heta. Det tror jag också uh, jag tycker fortfarande att det coolaste namnet skulle ju vara Super Switch att ja. de kör den här, från Nintendo till Super Nintendo att de kör samma med Switch nu, det skulle jag tycka var coolt av dem ja ja, faktiskt Mm. och inte något här konstigt namn som när Nintendo Revolution fick heta Wii. Mm. Man fattar ju att Revolution var ett kodnamn precis som var Dolphin. Game Ja, precis Gamecube hette Dolphin för att eh, grafikkortet heter Flipper eller något sånt där. Mm, jaha, jag trodde fan att vad hette 64? Nej, det var Ultra va? Ja, Ultra, var Ultra 64. 64. Det är ett ja. sin namn. <laughs> ja, men det låter ju Inget eh, ont om dem nu Men det låter ju alldeles för badas För Nintendo Men det var ju badass då Ja, ultra Men jag We... tror, tror att de drog sig för det Nej fan, vi kan inte förkrippas med något som är så Badass Nej, det var bara så här roliga badass namn Dolphin inte så badass Men <laughs> Nintendo Revolution Coolt namn Och så mm. bara, Nej, vi vi att den skulle få hitta Wii <laughs> Because we play together Eller vad var det någon sa i någon sån där presentation ja, och, den, och den ska ut, se ut som en steril leksak Ja Gillade designen på Wii för sig Ja det gjorde jag också Jag gillar ja. sterila leksaker Jag tycker att eh... Oj vänta, det ringer Så nu har Joel lämnat sin datamaskin För att eh, svara i telefon men jag tycker fortfarande att Wii är ett jättedumt namn. Kul att den heter Wii med två i. Det är ju lite häftigt om det ska inte vet jag, symbolisera Wiimoten eller någonting. Eh, det är ju en sak. Men sen är ju också det konstiga. Heter... min. Okej. Okay, jag, jag det, det, det, var, var. det var min granne, det ringde på dörren, det var min granne som ville låna en sån här påse som man slänger avfall i. Eller låna. Han frågade om jag hade en och det hade jag ju. Okej. Okay. Nej, och sen tyckte jag det var märkligt med Wii U. Eh, där var det väl också en sån. Ja, Nintendo Super Nintendo. Att det är, det, det är en liknande grej fast den är bättre. Men Wii U, det tror jag fan namnet sabbade nästan för dem. Ja, det tror jag också. För jag tror att folk blir för, för liksom lite så här: Okej, okay, men är det här en Wii Pro eller. Mm. Vad man nu ska säga. Eller är en helt ny konsol? Ja, jag håller med. Och sen var väl också tanken varför var inte det här konsolen som släpptes istället för Wii? Mm, lite så. För mm. Wii är ju en sta lite starkare Gamecube om vi tittar i vad som är i den. Mm. Den, den är starkare, den, så är det ju. Men det är inte en den är en Gamecube Pro är det. Ja. Och sen hade de väl tyckte ändå att det var kul att de experimenterade med gimmicks. Mm. Sen tyckte jag att det sega med Wii U var att den primära handkontrollen som man spelar de flesta spel med är den här stora jävla fyrkanten. Ja, det blev eh, lite för bökigt, så att säga. Man kunde skaffa vanliga handkontroller och spela med, men många spel krävde ju att du de hade den här stora plastfyrkanten. Mm. Så det, det var väl lite miss. Jag, jag tycker det skulle vara fel att kalla Wii U för en flop, för jag tyckte det var en jävligt bra konsol. Ja, visst. Uh, jag ägde en sån. Uh, det som blev lite problemet med den att hade ju jävligt roligt med den i början på de spelen som fanns, Super Mario och så vidare. Men det kändes ju att de sa ja, sällan kommer förvisso till den här, men det kommer till en ny, jättekol konsol också. Vilket gjorde mig lite irriterad. Ja, det dröjde så lägger med deras stora titlar. Det var ju lite mm. sekt. Sen kände jag inte av någon hype för Wii U riktigt. Nej. För de försökte väl att hypa den lite som en Wii. Ja, men kolla här, nu kan du spela golf. Du lägger nära eh, mm. plast, eh, han stod plastfyrkanten på golvet och där är bollen. Och sen ska du träffa bollen med en Wii mot. <laughs> ja. att det, nu blev det väldigt många steg jag vet inte, Kom det ens något spel där man gjorde Det, så? det tror jag inte Jag såg också att nu visar Det var ju att... att spela en konsolversion Och DS snarare mm. Och nu visar jag det också att man skulle också kunna Titta på ett Youtube-klipp På den här plattan och sedan göra så här Mot tvn Ja just det ja. Funkar aldrig heller Ja, ja som att kasta ett litet kort eller Ja så. man skulle swipa på skärmen mm. som, ja, som du sa kasta ett kort Och då skulle den komma på tvn istället Men nej jag fick aldrig det att funka Nej Jag, jag, jag tror inte ens att jag provar men nej Och varför skulle man vilja ha En sån funktion överhuvudtaget <laughs> Ja Mer än att den, den är cool sig. men det, det är ju inte praktiskt För fem öre Mm och Switch. ja, Coolt namn. Men jag tycker att de har varit lite så här. Nu får han väl heta någonting coolt. Super Switch. Ja, definitivt. Eller Switch Ultra. Mm. Ja, Jag tror vi kan vara lugna. Uh, den kommer ju säkerligen att utannonseras relativt snart. Läst läste ju att um, kanske kan komma information om den i år. Uh, för de. Siktar fortfarande på en release mot uh, förra april nästa år och det är fan inte långt kvar. Nej. Men då måste man ju få se den snart för då jag tror att de behöver en två tre månader minst på sig att liksom ja men man behöver nog bygga en liten hype för det är ja, nog exakt. svårt att tänka sig varför skulle jag inte spela på min Switch eller varför skulle jag byta ut den mm. utan annan. Uh, jag kan ju tänka mig att den här konsolen kommer bli en sån jag tror inte att den, jag ska inte säga att den får en seg start. Den kommer säkert sälja bra som fan, men jag tror att det här kommer vara en konsol som liksom, ja vi säger ju Switchen har sålt bra i fan i åtta år. Uh, jag tror det kommer bli likadant med Switch 2, att liksom, ja, men den får en pangstart, lite lugnare. Men sen år två och tre, när folk börjar uppda, uh, uppdatera till nästa version på riktigt, då kommer det bara rusa med den här konsolen också, det tror jag. Om de inte håller i trenden att varannan konsol är lite av en flopp. Jag tror inte det. För Nintendo 64 får man väl ändå se som en hyfsad succé i alla fall. Mm. Ja. Gamecube var ju inte lika stor succé även om det är Fucking tastic all hail mm. Gamecube. Men den sålde inte så bra. Wii sålde som smör. Wii U, eh. Switch, eh, Typ den största någonsin väl? Mm. Ja, men kan, man, kan vi säga så här då? att den, den Nintendo 8-bitars sålde bättre än Super Nintendo gjorde. Mm. Även om Super Nintendo inte sålde dåligt. Okej. Okay. Den kanske inte kommer nå upp i Switch-nivå. Men säg att den inte når då, fan med 140 miljoner eller vad den är uppe i. Säg att den når 100. Ja, så kommer det ändå vara jävligt bra. Men nu, det här är ju omöjligt att veta vad man ska säga om. Men jag tror inte att den blir en flopp eller säljer dåligt. Sen får de kanske försöka våga ha lite prestanda den här gången. Och det har vi väl ja, argumenterat för att man, prestandan är inte det viktigaste under spelen, att de är bra som är viktigast. Men nu är det ju en del spel som är som skulle behöva ha en bättre maskin. Mm, Tears of the Kingdom funkar visserligen bra på Switch men det spelet skulle ju bli mycket bättre med en starkare konsol. Mm. Ja, och det, även det här senaste Zelda-spelet har jag ju läst i flera recensioner liksom säger att det känns som att de har velat vi ska pressa upp det här spelet i mer än 30 fps. Vilket gör att den sladdrar något så in i helvete FPSen. Mm. Att det hade varit bättre att säga, nej men vi kör på 30. Det spelar väl ingen roll. Men så till och med den typen av spel ett sällan med så att säga fågelperspektiv kämpa switchen med nu. Så det är klart, det är dags att byta. Den är gammal. Liksom. Ja, och det är som att hårdvaran de använder för att göra spelen och när de gör spelen är, de kan inte göra för dåliga spel eller om man ska säga det är nästan som att de, ah, vi får gå till datorn vi hade 2016 mm. och om vi ska kunna göra spel som den här för spelen känns som att de kräver mer än vad switchen kan ge absolut eh, och Sen, då kanske man ja. faktiskt ska satsa på en lite dyrare konsol ja. men som faktiskt eh, levererar mer prestanda än mm. vad man skulle kanske vänta sig av Nintendo Ja, sen har jag ju sett det finns ju lite rykten uh, hit och dit att, uh, att den lägger sig någonstans kring kanske den här uh, Series X-konsolen som Microsoft har, men att Nintendo också har en sån här uh, AI-uppskalare upp på G mm. så att den liksom av den anledningen kommer bli lite starkare då ändå, mm. uh, och så mycket kan jag ju säga, nu har jag ju spelat en del spel på PC på, på allvar här nu. Och det här NVIDIAs version som heter DLSS. Mm. Funkar ju jätte, jättebra. Uh, som i Wukong till exempel. Där väljer jag ju... Ja, men jag vill spela i 4K. Men jag använder DLSS. Så då är det liksom uppskalat från en lägre um, upplösning. Upp till 4K. Mm. Uh, för den pallar ju inte riktigt 4K. Jag ville ha högre FPS helt enkelt. Mm. Men jag säger jag sitter här och tittar på min skärm och skillnaden är ju försvinnande lite. Okay. Så är det här med uppskalare, det tror jag kommer användas rätt mycket för det funkar så bra idag att man måste vara jävligt petig för att se den skillnaden. Ja, och det behöver inte ha så himla mycket prestanda, men, för, men det kan fortfarande se riktigt bra ut. Mm, precis. Och hur mycket kör man egentligen på en high-end PC på riktig 4K å andra sidan? Nej, exakt. Mm. Jag tycker att det här 1440p är en bra liksom, gaming-standard. Ja, det tycker jag med. Mm. Um, yep. Ibland kör jag till och med på 1080 men det är för att det är ganska liten skärm på en laptop. Ja, precis. Så där tycker jag inte det gör någon vidare skillnad. Om jag inte har laptopen eller om jag inte har skärmen i ansiktet mer eller mindre. <laughs> Nej. Oj. Nej, <laughs> det var precis. så roligt som du spydde. Ja, precis. Um, ja. Har du något mer idag? Nej. Nej. Är det dags? Det är dags. Ehm. Mm. Um, då, då vill jag som vanligt säga tack så mycket för att ni har lyssnat ännu en gång. Och förhoppningsvis när ni hör det här så har ni lyssnat på typ sex avsnitt precis innan. Jag Eftersom de nu äntligen går att ladda upp. Ja, det är avsnitt där vi har gnällt. Men det är inte så mycket gnäll idag. Nej, faktiskt inte. Jag får väl sätta mig en stund nu och bara ladda upp som en jävla idiot. Det kan bli spännande mm. det här. Yes. Eller om jag lägger ut dem ah, jag vet, Det här senaste vill jag väl lägga ut Ganska snart Men de andra får jag ju lägga ut samtidigt Eller om man ska portionera ut dem ja, mm. Det är ju ingenting ni funderar på För att det där vet ni redan När ni lyssnar på det här i så fall mm. Hur det Precis blev. Yep. <laughs> Men då vill jag faktiskt passa på Att tacka alla Tre gånger We'll okay.